Облаштувати поганенький табір для копачів ми з напарником ще подужали, вибихкавши його власноруч зі старих залізничних вагонів та різних підручних матеріалів. А от із харчуванням вийшло складніше. Грошей на закупівлю продуктів просто не було. Якщо не рахувати знаменитої повісті про ватагу голодних євреїв, котрі 40 сорок років без діла вешталися арафійською пустелію, світова історія не знає випадків, коли хто-небудь зміг би з нічого наситити ораву чисельністю 200 чоловік посеред справдешньої пустелі. Хай там як на перших порах навіть це питання вдалося з легкістю вирішити. І я виступив перед селянами з доповіддю. Ще раз роз'яснивши, що асигнування поки що не надійшло зі столиці, проте гроші мають нагрянути дня на день, я попрохав їх на даному етапі робіт брати харчування з власних домівок, або ж скинутися гуртом, закупити достатньо продуктів і вибрати з-поміж себе постійних кухарів. Я пишномовно пообіцяв компенсувати ці малоприємні і незаплановані витрати хорошою надбавкою до зарплати. Кабачі порадились з-поміж собою і, певна річ, відповіли згодою. Робота тривала. Незабаром від Моросів прийшло нове, щоправда, цього разу не вельми втішне повідомлення, в якому йшлося про затримку з виплатами. Макси, привіт! Конгрес надумав заснувати Державне акціонерне товариство. Назва компанії – Тихоокеанська залізниця «Даліріона» яке опікуватиметься будівництвом. Всі питання, що стосуються Доліріона чи Залізниці, віднині вирішуватимуться не напряму з підрядчиками, а тільки через цю організацію. Коли будуть гроші, нетерпляче відстукав, я по клавішах. Через кілька хвилин телефон пікнув, оповістивши мене, що надійшла відповідь. Я говорила з новопризначеними директорами, просять почекати, кажуть, що зараз облаштовують офіс. Коли заведуть бухгалтерію, обіцяють відразу заплатити. Цілих три дні наша білявка не відправляла жодної звісточки. Добігав до кінця другий тиждень від тоді, як почалося риття ровів, під фундаменти. Поранці ремствували, але поки що терпляче копалися в землі. Кілька разів робітники посилали до мене делегатів, котрі понуро скаржилися на безгріжче, і ми заплатити їм хоч що-небудь. Однак я щоразу уламував їх ще трохи почекати, пред'являючи для певності цілу купу завірених державними печатями паперів. «Для хвилювань немає абсолютно ніяких підстав», – запевняв я. «Гроші от-от надійдуть». Врешті-решт я не втерпів і черкнув кучеря в першим. «Маросько, чому мовчиш? Які новини?» Дівчина відписала не відразу – Поки що ніяких. Триває звичайна канцелярська тяганина. Обіцяють, що гроші надійдуть з дня на день. біса цих бюрократів. Спробуй напряму через банк. Ми ж не вимагаємо нічого незаконного. А як ти це виявляєш напряму через банк? Я розсердився. Не знаю. Вигдай ще небудь. Пробую нарити компромат на якогось клерка з банку і розкрути його. В напруженому очікуванні минув ще один тиждень. Я осилковався не виходити з бригадирського вагончика без нагальної на те потреби, оскільки повсюди наржався на голодні розлючені погляди копачів, котрі не віщували нічого хорошого. Перуанці щодень більше знесильувались, виснажувались, усихали, а разом з утомою розпалювалася їхня злоба та роздратованість. У таборі почасті шили бійки та дрібні крадіжки. Їжа гіршала. Селяни просто шкодували гроші на закупівлю нормальних харчів. На двадцять другий день перуанці не витерпіли і оголосили страйк, відмовляючись копати далі, якщо їм негайно не сплатять усе до копійки. На той час ми з Тьомиком заборгували їм трохи більше 12 тисяч доларів, враховуючи обіцяну компенсацію за триразове харчування. Я не на жарт розтривожився, побоюючись що інформація про заколот може просочитися у столицю, а це, по суті, означало б крах нашого плану по продажу землі. Довелося добрих дві години розпинатись перед селяками, закликавши на допомогу все своє красномовство і переконувати їх вийти на роботу. Лише обіцянка надалі платити двічі більше за кожен невиконаний куб землі дозволила зам'яти інцидент і примусити перуанців поновити земляні роботи. Цілу годину після своєї блискучої промови я очунював у затінку за задньою стіною брагдирського вагончика, потягуючи віскі з пляшки на поясі. І саме в той момент, коли я майже прийшов до тями, зі столиці привалила звістка, яка остаточно доканала мене. «Гроші зникли», писала Маруся. «Макси, приїжджай негайно». І це було саме те, чого я найбільше боявся. Те, про що я потаю роздумував уже не перший день, однак не наважувався собі в цьому відверто признатися. Завтра я відбуваю до столиці, похмуро повідомив товаришеві, показавши йому Марусине Смс. Мій напарник зблід. Чувака, що мені робити? Я здригнувся, безрадісно пробівши поглядом по верветці похнюплених копачів, які трохи віддалік за спиною мого напарника вельми неохоче тюпали до ям. Не припиняю роботи. Щоб не трапилось, силюки повинні копати. Якщо який-небудь агент зі столиці проніхає, що на будівельному майданчику почалися проблеми, і спорудження Деліріона припинилося, по суті, так і не розпочавшись, це розжене всіх інвесторів. Жодна будівельна компанія не ризикне вкладати гроші в цей проект, і ми, ми тоді вилитимо в трубу, чувак. При цих словах мій компаньон побілів ще дужче. На світанні наступного дня